Все це починає хворобливо впливати на моє здоров'я. В той час я записав у щоденнику. У мене зліз ніготь на мізинці правої ноги, а на кистях рук виникло якесь дивне подразнення, очевидно, викликане солоною водою. Страшенно боюся, щоб у мене не почався форункульоз». Я знаю, який це буде нестерпний біль. Але заздалегідь вирішую не лікуватися, поки можна буде терпіти, щоб зробити більше спостережень, потрібних для мого досліду. Я, звичайно, взяв з собою антибіотики, але не хотів скористатися ними, адже мені можуть закинути, що потерпілі від корабельної аварії цих медикаментів не матимуть. Ось чому я вирішив – Вживати ліки лише в крайньому разі. Було смішно, а скоріше сумно бачити, як курс, прокладений на карті, дедалі більше набирає для мене характеру сухопутної дороги. Ось іще один запис у моєму щоденнику. Досягнувши 21 градусу північної широти, я зверну праворуч і візьму курс на 255 градус компаса замість 230-го. Тут навіть цифри виглядають так, ніби це звичайнісінькі грунтові дороги. Я тоді справді вірив, що при першій ліпшій нагоді звернув праворуч. Безмежний океан став для мене ніби містом, де я можу вільно орієнтуватися, бо знаю свою адресу. Я захопився записами в щоденнику і прогавив годину, в яку, звичайно, визначав широту. Що ж, зроблю це завтра. Часу в мене досить. До речі, Колумб на таку ж подорож у цю пору року витратив 22 дні. Я ж розраховую пройти всю відстань за 35-40 днів. Треба тільки навчитися жити з поглядальним, рослинним життям, бо з тих пір, як я відчув свою самотність і почав багато думати, час ніби зупинився. Я запитую себе, чи легше мені було б, якби нас було двоє? Мабуть, так. Але шкодувати тепер нема чого. Це не допоможе. Сили небесні... Як лютує цей пасад, якщо моє вітрило витримає його натиск, тим краще я швидше допливу. У четвер, 30 жовтня, мене охоплює хвиля нестримного оптимізму, і я записую слово в слово. Ще 23 дні. Це означає, що я розраховую досягнути Антільських островів приблизно 23 листопада. І тут же додаю, якщо все буде добре. А далі? Сьогодні чудовий день, спокійний, без будь-яких неприємностей. Ніч була такою ж. Я поринув у спогади, пригадав свою колекцію грампластинок, коли раптом наді мною пролетів літак. Мене, звичайно, не помітили. «Будь обережний, ти занадто часто лічиш дні». І тому час тягнеться дуже повільно. Риба стала клювати рідше, зате здобич трапляється велика. Тепер я можу щодня пити сік, роблячи надрізи на сирій рибі. Раніше мені доводилося різати рибу на дрібні шматочки, класти їх у сорочку і вичавлювати рідину. Сьогодні 30 жовтня. Погода просто чудова. Молодий пасад починає заспокоюватися, Тепер це просто справжній бриз, який жене єретика в потрібному напрямі. Я перебуваю на 21 градусі північної широти і 28 градусах західної довготи. Тільки пізніше я довідався, що насправді в той день був на 18 чи 19 градусах західної довготи. Я тоді думав, що проплив уже чверть шляху і лишилося пройти всього 35 градусів на захід і чотири на південь, приблизно 1800-1900 миль. Далі побачимо, що з цього вийшло. У п'ятницю, 31 жовтня, я занотовую свій судоновий журнал. Протягом ночі вітер, на щастя, подущав, і тепер човен знову просувається вперед. Наді мною пролетів чудовий екземпляр водяного серпокрильця. Я спробував його піймати, пригадавши райський банкет в день свого народження. Та, на жаль, цей птах уперто не хотів іти на гічок. Учора був чудовий вечір. По радіо передавали сьому симфонію Шуберта. Дивно, неймовірно. Але факт. Усе моє плавання проходить під знаком цієї симфонії. Взагалі її виконують рідко. Однак я чув її шість разів протягом 65 днів подорожі. Все-таки я невиправний оптиміст. Того ж дня записую в щоденнику. З суботи, 22 листопада, я вже можу побачити землю. Насправді, побачив її і висадився на неї тільки 23 грудня, тобто на місяць пізніше. І саме в цей час у мене виникли сумніви щодо правильності моїх штурманських обчислень і висновків. О четвертій годині пополудні за нотовую. «Навігація складна справа, треба весь час враховувати це прокляте схилення» і вносити поправки, а на моїй штурманській карті Атлантичного океану це схилення не позначено, річ у тому, що я не знаю, чи правильно держуся курсу за компасом і справді пливу, відхиляючись на захід, чи, може, просто збільшилось відхилення стрілки компаса. Останнє призвело б до того, що я опинився б набагато південніше, ніж потрібно, Точне визначення широти могло б розвіяти мої сумніви, але швидкість човна так важко виміряти, що я практично не в змозі прокласти гаданий курс єретика. Мені здавалося, що за день єретик проходить 80 миль. Згодом я узнав, що це була неймовірна, безглузда думка. Або навіть і більше, що було цілковитою маячнею. І отже... Найголовніше зараз триматися між 17 і 18 градусами північної широти. Якщо я йду правильним курсом, то завтра досягну 20 градусів 20 хвилин північної широти. Який чудовий пасад! Я очевидно перебуваю на 26 градусах 40 хвилинах. Насправді я перебував... Приблизно на 18 градусах західної довготи. Значить, лишається пройти ще 33 градуси на захід. Тобто близько 1700 миль. За день я проходжу 80 миль. Отже, 1700-1800 миль я пройду за 22-23 дні. Згодом я додаю... Все мусить так і бути, коли й надалі дутиме сприятливий вітер. Хіба ж я гірший мореплавець, ніж Христофор Колумб. Ох, оця самотність. У той день, коли я зробив цей характерний запис, ти мене не на жарт занепокоїла. Я чудово розумію різницю між самотністю і ізольованістю. В нормальних умовах завжди можна покінчити з ізольованістю. Для цього досить вийти на вулицю або подзвонити по телефону, щоб почути голос друга. Інакше кажучи, ізольованість можна ізолювати, але самотність, цілковита самотність, нестерпна. Горе тому, хто самотній. Мені здається, що навколо мене безмежна самотність, яка налягла з усіх боків і тисне на моє серце і душу. Сьогодні перше листопада. Я досяг двадцяти градусів північної широти і звернув праворуч. Я прямую на захід з невеликим відхиленням на південь. Але відхилення все ж є... Постараюся піднятися на кілька градусів угору, міняю галс, вітрило переміщується з правого борту на лівий. Якщо нічого не станеться, воно залишиться в такому положенні аж до прибуття на Антільські острови. Мушу сказати, що я зовсім перестав керувати човном. Закріпив руль так, щоб мій курс точно відповідав показом компаса. І вже не торкався стерна ні в день, ні вночі. Тільки коли-неколи, приблизно через кожні дві години, треба було легенько натиснути на румпель, щоб скерувати човен на правильний курс, від якого він трохи відхилявся. Вночі я спав у постійній вогкості. Вона не зникала навіть у день. А проте я спав по дванадцять годин на добу. Можуть спитати... Як міг я стільки спати в таких умовах? Можливо, я спав тому, що довіряв своєму човну. Тепер я вже знав, що єретик витримає натиск хвиль, які весь час сунули на нього звідусіль. Я знав, що коли навіть величезний, страхітливий вал упаде на човен, то хоч це й буде небезпечно, він ніколи не перевернеться. Я дотримувався простої, але втішної логіки. Якщо зі мною нічого не сталося вдень, то чому повинно статися вночі? Вночі я ніколи не вкривався з головою. Насунувши брезент по шию, лежачи горілиць, я засинав під небесним зоряним шатром. Ніколи більше я не бачив такого феєричного зоряного неба, як в Атлантичному океані. Зоріли зорі. Час від часу мені світив небесний нічник. Місяць дме постійний і спокійний пасад. Читати багато я не наважуюсь. Боюся, що не вистачить батарейок, А що я тоді робитиму без них? Напруга їхня помітно зменшилась. Доведеться економити світло. Щодня я роблю одні й ті ж обчислення, і кожного разу одержую дуже оптимістичні результати, які ніби кажуть мені: Десь 23 листопада ти ступиш на землю, десь 23 листопада ти ступиш на землю, десь. Ай, мені здається, що я вже досягну 20 самих градусів, 30 хвилин західної довготи, кількість птахів. Помітно зменшилася. Риба ловиться трохи гірше. Доводиться витрачати на ловлю більше часу. Близько двох, двох з половиною годин щодня. Досі я ще не зустрічав саргасових водоростей. А втім воно і зрозуміло, адже я навмисне відхилився на південь, щоб з ними не зустрічатися. Я помітив, що широта моя змінилася, бо зараз найкраще чути – Французьку радіостанцію Дакара. Довгота теж. В ефірі стало чути американські радіостанції. А взагалі в ефірі над Атлантичним океаном панують дві нації – англійці і росіяни. Неділю 2 листопада я навряд чи забуду. В цей день я мало не став жертвою власної необережності. Та чи міг я зробити інакше? Записую в щоденнику. Звичайно, міг. Ось уже кілька днів. Я почуваю себе гірше. Від незвичайної їжі і постійної вологості на тілі в мене з'явилися дрібні, дуже болючі прищі, які завдають мені справжніх мук. Щоб не ятрити їх, я намагаюся завжди спиратися на єдину надувну подушку. І ось... Через якийсь необережний рух вона впала за борт. Коли я помітив це, подушка вже відпливла на кількасот метрів од човна. Я спустив вітрило, кинув за борт плавучий якір, пірнув і поплив до неї. Плавець я непоганий, і через кілька хвилин подушка була у мене в руках. Але який жах охопив мене, коли, повертаючись до Єритика, я помітив що він віддаляється від мене, і, незважаючи на всі мої зусилля, відстань між мною і човном збільшується. Плавучий якір, цей водяний парашут чомусь не розкрився і плив на хвилях, наче ганчірка. Ніщо не спиняло човна, і його несло все далі і далі. Я так втомився, що вже не в змозі був наздогнати втікача. Ще трохи, і Єретик плив би далі без мене. Перед запливом через Ла-Манч у 1951 році я почував себе дуже добре і міг без відпочинку впливти 21 годину. Але тепер я був таким кволим і знесиленим після стількох злих днів та багатьох днів цілковитої нерухомості, що не зміг би довго протриматися на воді. А тому, кинувши свою надувну подушку, я щосили поплив кролем. Присягаюся, що навіть під час змагань з Буато Старшим в Лас-Пальмасі я, напевно, не розвивав такої швидкості. Спочатку відстань між човном і мною помітно зменшилася, але потім у мене вистачало сил тільки на те, щоб підтримувати цю відстань. Раптом єретик уповільнив хід. Я підплив до нього і на силу здерся на борт. Виявилося, що якимось чудом стропи плавучого якора розплуталися, і парашут розкрився. Ця подія настільки змучила мене фізично і морально, що я поклявся ніколи більше не купатися в морі аж до самого кінця подорожі. Стосунки з морськими сусідами поволі налагоджуються. Мене супроводжує досить симпатична сімейка. Вона складається з п'яти чи шести дорад і кочурки буревісника, що кожного дня прилітає до мене рівно о четвертій годині. Цей невеличкий птах з білими плямами на хвості нагадує веселих паризьких горобців. Просто не віриться, що ця пташка долає таку величезну відстань, і знаходить собі якусь поживу серед океану. Вона завжди наближається до човна з боку корми і починає бігати по хвилях, бо вміє чудово ходити по воді. А коли сонце сідає, птах летить геть. Доради ж поводяться, як вірні друзі, і не покидають мене цілу добу. Я їх добре розпізнаю. Ще в перший день плавання – Намагаючись підчепити деяких з них саморобним герпуном, я завдав їм ран, які ще й досі не загоїлись. До речі, в морській воді рани у риб загоюються так само погано, як і в людей. В однієї з дорад лишилася виразка на спині, завбільшки з монету в стосу, в другої – під боковим плавцем. Так я розрізняю п'ять чи шість риб, кожній з яких дав ім'я. Найбільшу звуть Дора. Вона невідступно пливе поряд з човном, але тримається на сторожі, добре пильнуючи, щоб її не загарпунули вдруге. Час від часу Дора пірнає під човен, або, перевернувшись набік, дивиться вгору, причому весь час поглядає на мене. Коли вітер вщухає і швидкість човна зменшується, а всі доради пірнають під човен і починають бити хвостами по резинових поплавцях, ніби питаючи, чого це я так повільно пливу. До цих дорад весь час приєднуються інші, і от саме їх я й ловлю. Ця справа нескладна. До тонкої жилки прив'язую гачок-тріник, наживляю летючу рибку, підібрану ранком у човні, і кидаю снасть за корму. Наживку тягну за собою так, щоб вона стрибала на поверхні, наче жива. Доради накидаються на неї, щоб проковтнути. Мить, і одна з них уже на гачку. Всі новенькі незмінно ловляться на цю хитрість, але старі, досвідчені доради, навіть уваги не звертаються на неї. Вони добре знають мене. Вночі, 3 листопада в чорній воді спалахує справжній фейерверк, і я витягаю з глибини страшну, схожу на змію рибу з довгими іклами, з яких у темряві капає білясто отрута. Цікаво, що вона відчайдушно билася, поки була у воді, але як тільки я витяг її, риба одразу же завмерла. Звичайно, фімені риби ще довго підстрибують і тріпаються в човні, а в цієї жодної конвульсії. Це, очевидно, пояснюється тим, що страховище, яке я вловив, було глибоководною істотою, в нього величезні, порівняно з головою очі і страшні довгі зуби. Тоді я ще не знав, що це за дивна риба. Чудовиського кольору міді вчепилося в мій спальний мішок, вимазавши його липким і очевидно. Отруйним слизом. Не дуже приємна здобич. Я обережно беру химерну рибу за хвіст і кидаю у воду. Тільки згодом я дізнався, що мені пощастило зловити змії подібну макрель або гемпілуса. Таке саме страхіття стрибнуло вночі прямо в спальний мішок до одного з членів екіпажу «Контікі». Мабуть, спальні мішки і чимось приваблюють риби цієї породи, бо моя теж зловилася вночі і теж вчепилася в спальний мішок. Після цього я став укористуватися ним з великою обережністю. Варто мені було згадати про органічні отрути, що ними південноамериканські індійці змащують вістря своїх списів і стріл, як при одному погляді на мішок, Мене охоплював жах. Того ж дня, об одинадцятій годині, я побачив миль за десять від гіритика. Корабель. Мене не помітили. Потерпілий, бідний брат мій, коли хочеш урятуватися, розраховуй тільки на власні сили. Я опинився між кораблем і сонцем, і мене не помітили. Яка досада! Адже корабель зупинився, щоб визначити свої координати, і стояв хвилин десять, не менше. Мої близькі могли б одержити від мене вістку. Цей корабель іде на північний схід, певно, з Америки до Азорських островів. Коли б у цей час я знав, що готує мені доля? Я зробив нову помилку у своїх обчисленнях. У навігаційному довіднику вказано годину заходу сонця для нашої широти при нульовій довготі. Нормально мене повинно зносити на чотири хвилини на кожний градус. В довіднику також визначено час, коли сходить та заходить місяць. Але моя гадана довгота, на жаль, зовсім не відповідає довготі, визначеній у півдні і під час заходу сонця, і разом з тим точно відповідає довготі, яку мені дає час заходу місяця, не знаю, яку ж вважати правильною. А лише пізніше я довідався, в чому річ. Один офіцер військово-морського флоту пояснив мені, що це явище було викликане рефракцією. Щоб згаяти час і зміцнити пам'ять, починаю розважатися головоломками. Раніше я був зовсім байдужий до математики, а тепер цілими днями займаюся обчисленням, підраховую в думці середню швидкість єретика, ділю 2700 миль, які мені треба пройти, на середнє число миль, які проходжу за добу, щоб дізнатися, скільки днів що мене носитимуть течії та вітер. Варіюючи середню швидкість, я роблю ці підрахунки сьомий, восьмий, дев'ятий раз. Цього ще не вистачало. Я починаю вірити в прикмети і стаю марновірним. Що ж? Марновірство, супутник і друг самотності. Якщо, наприклад, я відразу не знаходжу люльку, коли хочу курити, то вбачаю в цьому дуже погану прикмету. Перед відплиттям з Канарських островів мої друзі подарували мені маленьку ляльку. Інколи, дивлячись на ляльку, я в думках звертаюся до неї. Потім навіть починаю говорити вголос, розповідаю, що збираюся робити в майбутньому. Відповіді, звичайно, не жду. Поки що це не діалог. Вона почне розмовляти зі мною пізніше. А в цю хвилину мені просто хочеться поговорити, переконатися в тому, що я справді живу. Я вже добре вивчив морехідні якості свого човна. Коли Єритик іде з нормальною швидкістю, а вітер помірний, я визначаю приблизну швидкість по тому, як натягнутий шкод. Вітер, що вже два дні якощух, знову почав загравати з вітрилом, і тепер в середньому я роблю чотири вузли. Просто чудово. Коли б так було весь час, то за двадцять днів... Вівторок, четверте листопада. Визначив довготу за місяцем. Від моєї гаданої довготи вона відрізняється на три градуси. А від того, що показує сонце, на цілих дев'ять. Тепер я вже нічого не розумію. Батареї розряджаються, і приймач працює ледве чутно. Власне, його можна слухати тільки ввечері, коли станції чути найкраще. Орієнтуватимуся на свої гадані координати, роблячи максимальні поправки за місяцем. Учора держав курс прямо на захід. Сьогодні перебуваю на 18 градусах 58 хвилинах північної широти. А п'ять місяців тому ми пливли біля берегів Минорки і хотіли зробити першу зупинку. Скільки відтоді збігло часу, які простори лишилися позаду. Вже шоста година вечора, а я ще не зловив свій обід». І найприкріше те, що навколо човна аж кишить риб лоцманів. О сьомій годині я нарешті витягнув свій обід. Спать, лягати, наче серце, не доведеться. Навколо мене пирнають дельфіни, і кружляє біла чайка красуня. Хвилі невеликі, погода чудова, а вітер середній, саме такий, як треба. Єретик іде на повний хід, коли б так було весь час. Якщо нічого не станеться, через двадцять днів я згорну штурманку адмірала і користуватимуся спеціальною картою Карибського моря, тоді мені лишиться пропливти якихось 600 миль, також відстань, як від Касабланки до Лас Пальмаса. Я вже давно не засвічував уночі сигнального ліхтаря. І зараз починаю шкодувати, бо кораблі не помічали мого човна, а я ж мав нагоду послати рідним, бодай, якусь звістку про себе. Ця думка гнітить. До того ж, у мене немає чого читати. Перед відплиттям постала давня проблема. Які книжки взяти в експедицію, що триватиме кілька місяців? Намагаючись поєднати всі жанри, я взяв Том Мольєра, Повне зібрання творів Рабле в одному томі. Сервантеса, том нічче, драми есхіла двома мовами спінозу, вибране Монтеня, газ музичних партитур, страсті Баха і квартети Бетховена. Я вже не вірю, що можу зустріти якийсь корабель. Океан, вимерла пустеля, нікого немає. Я зовсім самотній. Коли досягну п'ятдесятих градусів західної довготи, тобто днів через десять, тоді я наївно вірив у це. Якщо тільки кораблі не зустрінуться раніше, почну засвічувати сигнальний ліхтар. Останнім часом мене частенько відвідуються кули. Та я вже звик до таких візитів і ставлюся до цих хижаків з глибоким презирством. Жалюгідні боягузи. Досить їх тільки стукнути легенько по носі, і вони одразу ж кидаються навтіки. Звичайно, все це відбувається так. Акула наближається і починає штовхати мордою човен. Я хапаю весло і, розмахнувшись, щосили б'ю акулу по голові. Переляканий хижак блискавично пірнає і зникає в глибині. Мої друзі-доради, мабуть, тішаться з цього видовища, проте все ж, коли з'являється страшна потвора, вважаються за краще триматися на пристойній відстані. Певно, доради ставляться до мене з глибокою довірою та повагою. Бо навколо єретика їх збирається чим далі більше. 5 листопада я став свідком справжнього феєричного спектаклю. Я часто зустрічав зграйки летючих риб. Звичайно, вони вистрибують з води і летять якусь мить над хвилями, наче планери. Але коли на них кидаються мої доради, летючі риби починають перестрибувати з гребеня на гребень. Злегка торкаючись хвостом поверхні води, вони одночасно відштовхуються плавцями, наче крильцями, щоб злетіти проти вітру і втекти від переслідувачів. Але доради надзвичайно спритні. Їх не обдуриш? Виставивши з води спинні плавці, вони наче торпеди мчаться за своїми жертвами – і наздоганяють їх саме тоді, коли ті падають у хвилі. Маленькі хитрони думають, що занурюються в море, насправді ж вони потрапляють у хижі пащі до рад. Крім цього, мені пощастило сьогодні побачити ще одне незвичайне видовище зрая морських серпокрильців переслідувало величезний косяк летючих риб. Не розумію. Звідки у відкритому морі взялися ці птахи аж одинадцять штук? Згодом виявилося, що саме того дня Єретик пропливав дуже близько від островів Зеленого Мису. Але, звичайно, я цього не знав. Між іншим, про птахів... Звичайно, потерпілим кажуть, якщо ти бачиш багато птахів, це значить, що земля близько. В даному разі таке твердження цілком відповідало істині. Земля знаходилася від мене за якихось 60 миль, і тільки вітер та течія заважали мені наблизитися до неї. Потерпілим, крім того, кажуть, птахи завжди летять у тому напрямку, де знаходиться земля. Однак ці птахи летіли на захід, в напрямі землі, до якої було щонайменше 1500 п'ятсот миль, і жоден з них не звернув на південний схід, де зовсім близько лежать острови Зеленого Мису. Навіщо ж вселяти в потерпілих обманливі надії на порятунок, які щезнуть, мов міраж, і лише прискорять кінець нещасних? Того ж дня – я записую щоденнико, щоденнику. Сьогодні неймовірна спека. З насолодою випив би кухоль пива. Найбільше мучить відсутність прісної води. Як уже мені остоги то той риб'ячий сік, коли б зараз пішов дощик. Хоч часом сонце і ховається за хмари, а океан, як і раніше, хвилюється – Дощу все-таки немає і взагалі ще не було. Коли ж він нарешті піде? Я не відчуваю спраки. Мені просто хочеться чогось смачного, як тій людині, що наїлася макаронів, а потім охоче поласувала б ще й курчам. Я не хочу пити, але думка про прісну воду невідступно переслідує мене. Вночі 6 листопада на мене знову напала акула. Цього разу якась незвичайна. Мабуть, цей хижак уже скуштував людського м'яса, і тому нічого не боїться. Раз у раз акула б'є мордою в дно човна. Я прив'язав ніж до кінця весла і приготувався до захисту. Акула перевертається, щоб кинутися на мене з боку. Але в цю мить я блискавично встромляю свою зброю в череву акули і розпорюю її від хвоста майже до голови. Очевидно, мій човен дуже подобається рибам. Певно, вони бачать у ньому цікавого і корисного супутника, бо оточують мене тепер з усіх боків. Стільки риби... Я ще ніколи в житті не бачив, навіть в акваріумі океанографічного музею Монако. Хай би подивилися ті, хто пророкував, що я нічого не зловлю в океані. Уявляю їхній вираз обличчя. Через деякий час, коли я робив якісь нотатки, несподівано з'явилася ще одна акула, значно більша, ніж попередня. Завдовжки метрів п'ять. Ну і страховище. Морда плеската, паща широченна, вигляд справді страхітливий, стривожений. Я поспішно перекриваю всі клапани між камерами поплавців. Така обережність необхідна. Якщо акула навіть і прорве одну з камер, у мене ж лишиться ще чотири запасні. Однак ці хижаки взагалі боягузливі, а вдень і поготів. Акула, обнюхавши рульове весло, звертає і, зробивши кілька кругів навколо човна, пливе геть. Дивлячись на неї, я пригадую своє недавнє купання в океані. Яка необережність? Я ладен надавати собі ляпасів, адже коли б отака акула напала на мене у воді. Справа могла б обернутися дуже погано. Уночі я ще слухаю радіо, але звук став таким тихим, що нагадує шепіт. Щоб уловити його, доводиться припадати вухом до радіоприймача. Тепер я втратив останню можливість визначити свої координати за точним часом. Визначати курс за полярною зорею я не вмію. До того ж, дзеркальце мого секстанта... Помутніли від морської води, і я не можу ними користуватися вночі. Тепер я втратив будь-який зв'язок із землею. До мене вже не доходять ніякі вісті, і я поступово починаю забувати навіть голос людини. Віднині я чутиму тільки один голос. Свій. І перестану відрізняти од від мешканців океану, які оточують мене. Дедалі більше мої відчуття, мої сприйняття стають схожими на їхні. Я дивлюся і реагую на оточуючий світ точнісінько, як вони. Ми їмо однакову їжу і разом полюємо на налетючих риб. Щодня рівно у четвертій годині до мене прилітає кочурка-буревісник, моя давня знайома. До ради, це мої підопічні. Ми... Однаково страждаємо від спеки. Вони ховаються від сонця під човном, точнісінько так, як я ховаюсь пополудні в тіні вітрила. Оце і уся різниця. Мені стає дивно, коли я починаю думати, що десь там, на землі, є люди, що занадто турбуються про свій одяг і зовнішній вигляд або про те, що є люди, які живуть спокійним, правильним життям. Невже це можливо? Я тепер живу сьогоднішнім днем, встаю і лягаю разом із сонцем, і взагалі повертаюся до первісного, тваринного життя. І досі не можу без хвилювання перечитувати записи тих днів, коли я почав втрачати сили. Я бачу, як все помітніше, міняється почерк, на ньому позначається біль самотності і безмежна туга. Щоденник стає моїм єдиним другом, якому я можу вилити свою нудьгу та скарги. У перші дні я списував щоденно одну-півтори сторінки, а зараз вкриваю карлючками дві-три з половиною. П'ятниця 7 листопада. Вже 20 днів, як я в Атлантичному океані. Канарські сірники нікуди не годяться. На щастя, я мав кілька коробок хороших марокканських сірників, які добре горять навіть тоді, коли їх намочити у воді, а потім висушити на сонці. Але їх доводиться заощаджувати. Ніч минула спокійно. Весь час... Повівав вітерець, і я добре виспався. Коли я прокинувся, щоб дочекатися сходу місяця, і глянув на океан, він здався мені дивною і страшною істотою. Здавалося, що навколо мене інший казковий світ, зовсім не схожий на наш світ рухливий, живий і незбагненний, наче я перебуваю на іншій планеті». В глибині то там, то тут спалахують вогники. В океані вирує життя, про яке ми можемо тільки здогадуватися. Наче в хмарному небі там мелькають довгі блискавки. Навколо човна вистрибують риби, німі актори, таємничої драми. Ми не бачимо її, бо тонка плівка поверхні ховає під собою зовсім інше. Чуже нам і незрозуміле життя Двадцять перший день Вранці риба клювала чудово Тепер зранку і ввечері я ловлю стільки риби, скільки хочу Де ж ви, спеціалісти? Між іншим, я весь час запитую себе як можна бути спеціалістом у ще зовсім недослідженій галузі науки? Сьогодні я прочитав у малій енциклопедії риб про рибу-меч. Риба-меч – жахливий ворог усіх китоподібних. Вона б'є своєю зброєю з розмаху, а не коли, як це думають. Тільки коли її охоплює сліпа і незрозуміла людь, вона мчить вперед, наче торпеда, кидається на судна і пробиває все бивним. Втішного мало. Сподіватимуся, що приємна зустріч не відбудеться. Прокинувшись у суботу, 8 листопада, я записую щоденнику. Велика зграя птахів. А я ж перебуваю за тисячу миль від берега. В мій човен упало багато летючих риб, завбільшки з сардинку. Уявляю собі, який би це був делікатес, коли би підсмажити їх. Але і сирі вони теж смачні і нагадують справжні анчоуси. Мої любі доради вперто пливуть за єретиком, і разом з ними величезна дора, яка ні за що не хоче йти на гачок. Сьогодні... Щедро світить сонце. Зате вночі прохолодно, і я відпочиваю від спеки. Щоночі, хвилин десять, я все ще слухаю радіо, і за цей час встигаю узнати, що в Булоні та Дюнкерку був шторм. Бідна моя жінетта. Як вона хвилюється. І як я хочу, щоб усе це швидше скінчилося насамперед заради неї. Зараз я досяг потрібної широти, і не хотів би спускатися південніше. На жаль, тієї ночі я слухав радіо востання. Тепер воно замовкло для мене назавжди. В ту хвилину я перебував на 17 градусах, 14 хвилинах північної широти, тобто північніше Гвадилупи, десь між Антігуа і Барбудою. щоденнику записую. Ніч для мене... Жаданий відпочинок. Я завжди з нетерпінням чекаю її настання, по-перше, тому, що вона завершає ще один день, по-друге, тому, що нічого не бачу і отже не хвилююся. Така пасивність дуже характерна для всіх, хто довгий час лишався зовсім один. Людина покірно схиляється перед подіями і тільки питає, що ж буде далі. Через це кожний день, що не завдав мені горя чи смутку, стає для мене хорошим днем. Сьогодні за Єретиком плевла велика зелена ковбаса завдовжки 2-3 метри і завдовжки сантиметрів 20. Це не водорость, бо ковбаса звивається і скорочується. Купатися мені щось уже... Перехотілося. 9 листопада, вітер, що й раніше був досить сильний, перейшов у штурмовий. Чудово. Тепер єретик іде з швидкістю п'ять вузлів за годину, аби тільки витримало моє залатене вітрило. Цієї ночі я змок до рубця. Та це не біда. Ідучи з такою швидкістю, я ризикую. Значно більшим. Якщо зірве вітрило, мій човен втратить хід. Сьогодні разом з днем відплиття я зустрічаю в океані вже четверту неділю. Сподіваюся, що мені доведеться святкувати цей день у човні ще разів два, не більше. Адже починаючи з завтрашнього дня, я вже зможу казати на наступному тижні в ніч з дев'ятого. І цілий день 10 листопада вітер дужчав. Швидкість єретика стала більшою, але я весь час тремчу, щоб не пошматувало вітрило. Сьогодні вже минає вісім днів, як я востаннє бачив корабель. Вперше за все плавання я зловив велику, дуже смачну летючу рибу завбільшки з макрель. Хмари заснували небо, і завтра мені важко буде визначити широту. І знову сталося те, чого я боявся кожної митті. Велика хвиля плеснула в човен і виповнила його до половини, мало не перевернувши. Коли б це сталося, то я, напевно, загинув би. Звичайно, можуть подумати, що з часом я звик до таких пригод, і в мене не було страху. Насправді ж я їх боявся дедалі більше. Нехай я щасливо проплив двадцять днів, що ж з того? Досить однієї хвилі, і все буде кінчено. Я намагався запобігти цьому, але все одно щодня і щохвилини, аж до останнього дня, мені доводилося покладатися на ласку хвиль. Коли через днів десять станеться зі мною отаке лихо, я вже буду на трасах пароплавів, і, можливо, мене врятують, але зараз... Зараз нема на що надіятися. Між двома стихіями. 11 листопада. Коли потерпілий аварію нарешті побачить вдалині смужки берега, він щосили кричить «Земля! Земля!». Так очевидно і я в день 11 листопада кричав «Дощ! Дощ!» Вже давно я помічав, що поверхня океану якось дивно заспокоюється, ніби на воду лють жир, і раптом усе зрозумів. «Дощ! Та це ж дощ, і він наближається!» Я заздалегідь роздягнувся, щоб змити сіль, яка в'їлася в тіло. Потім сів на борт і розіславши на колінах брезентовий тент так, щоб вода стікала по ньому в резинову надувну подушку місткістю 70 літрів, почав чекати. Дощ наближався. Спочатку я почув наростаючий характерний шум, схожий на потріскування. Звук води, що падає на воду. Дощ зім'яв і придавив хвилі. Вітер подув з надзвичайною силою, саме в ту мить, коли хмара, яку гнав циклон, опинилася якраз над мною. Нарешті линув дощ, справжня тропічна злива. Брезент почав аж угинатися під вагою води, що наповнило його. Я відразу вже захотів напитися прісної води вперше після такого посту. Але який жах! Воду довелося вилити за борт, бо вона, розчинивши сіль, що осіла на тенті, стала гірко-солоною. Але після того, як брезент одмився, зібрана в ньому вода здалася мені надзвичайно смачною. Дарма що відгонила резиною. А з якою насолодою мився я під потоками прісної води. Цей тропічний дощ ішов недовго. Зате був рясний. Я не тільки напився доскочу, але але зібрав у гумовий мішок-подушку літрів п'ятнадцять води. Вночі вона булькотітиме в мене під вухом, нашіптуючи, що життя на завтрашній день забезпечене. Якщо навіть не піймавши риби, я не матиму чого їсти, в мене буде що пити. Вже двадцять один день. Я не пив ні краплі прісної води, коли не брати до уваги риб'ячий сік. І все-таки почував себе нормально. Отже, потерпілі від аварії зможуть прожити без прісної води 20-21 день і навіть більше, бо я міг і далі додержуватися такого режиму. Але проведіння зглянулося на мене і позбавило необхідності пити цей нудотливий, риб'ячий сік. Починаючи з цього дня, я аж до кінця плавання я мав досить дощової води. Кілька разів помітивши, що її запаси вичерпуються, я вже починав хвилюватися, але в потрібну хвилину дощ завжди їх поповнював. Неодноразово я намагався змити сіль з свого одягу та постелі, але зробити цього не вдавалося. На жаль, до кінця плавання я змушений був залишатися людиною солоної води, як кажуть полінезійці. Сіль, клята сіль, просучила мене до кісток. Того дня мені судилося пережити і радість, і жах. Радість приніс красивий птах, якого в Англії звуть «White Tilead Tropic Bird» або дослівно «білохвіст тропічний», а у Франції «солом'яний хвіст». Досі мені не зустрічалися такі птахи. Уявіть собі білу голубку з чорним дзьобом і чубчиком на кінчику хвоста. Надзвичайно вільно пташка користується цим чубчиком як рулем глибини. Побачивши птаха, я одразу ж схопив «Рафтбук» – книжку-довідник для потерпілих на морі. Там я прочитав, що зустріч з цією пташкою ще не свідчить про близькість землі. Цей птах невідомий у Старому світі, отже він міг прилетіти тільки з американського континенту, що було доброю прикметою. Вперше я переконався, що зустрів птаха, який прилетів із тієї землі, до якої я прямую. Після полудня о другій годині. Я пережив невимовний жах. У цей час я спокійно читав і коли раптом сильний поштовх зрушив моє рульове весло. Мабуть, знову клята акула, подумав я і обернувся. Але те, що я побачив, примусило мене пополотніти. Страшна величезна риба-меч пливла за кормою єретика. Вона була метрів шість завдовжки. Риба була страшенно люта. Кружляючи навколо човна, вона зачепила руль, і спинний плавець її грізно настовбурчився. Важко було недооцінити такого грізного супротивника. Я добре розумів, що коли тільки пораню рибу меч, вона відпливе якнайдалі, розвернеться, і тоді кінець єритику. Поспіхом хапаю стрілу. Пробую зарядити підводну рушницю, але один необережний рух, і стріла зникає за бортом. Це остання. Тепер я зовсім беззбройний. Тоді я швидко прив'язую до підводної рушниці свій кишеньковий ніж. Багнет готовий. Хоч дорого продам своє життя, коли риба нападе на мене. В такому нервовому напруженні я провів 12 годин. Вже стало темно, а я все стежив за рибою. Я бачив, як непроханий їсть, залишав за собою фосфоруючий слід на хвилях і чув сплеск води, яку риба меч розрізала спинним плавцем. Багато разів риба черкала спиною по дну човна, але здавалося, вона сама чогось боїться. Жодного разу риба не насмілилась наблизитися спереду. Інколи, набираючи швидкість, вона зовсім уже наближалася до човна, але в останню мить різко звертала вбік. Так, вона боялася мене, і, мабуть, не менше, ніж я її. Кожна жива істота має свої певні засоби захисту, і коли нападаючий не знає їх добре, це лякає його. У півночі. Фосфоричний слід риби меч зник, проте всю ніч я вже не міг столити очей. Увечері, одинадцятого листопада, я просто не знав, куди подітися від нудьги, мабуть, винні в цьому хвилювання та втома. Вночі знову сипонув такий дощ, що я подумав, чи не забагато води після стількох страждань. У щоденнику з'являється запис. Було б, справді, парадоксально, потонути в прісній воді. Але саме це зі мною і станеться, якщо і далі періщитиме такий дощ. Я зібрав стільки води, що її вистачить на місяць. Ну і ле. А океан реве, мов, розлючений звір. Уранці визирнуло бліде сонце, але дощ іде, як і раніше. Після кількох безсонних ночей я пересвідчився, що найголовніше – це виспатись як слід. Дві доби без сну. І ось наслідок. нудьга. дьга. Найменша неприємність не на жарт дратує мене. В цьому районі тунців і риб мечів аж кишить. Вони вистрибують з води довкола. Ну, нехай уже тунці і птахи, не біда». Але риба-меч – це створіння мені не до вподоби. Човен зараз спливе непогано, але я волів би припливти на п'ять чи шість днів пізніше, аби тільки хоч трохи заспокоїтись і відпочити. Ніщо так не впливає на настрій, як похмурі холодні хвилі розбурханого океану. Океан навкруги, наче в траурі. Чорний, як смола, і тільки подекуди котяться білі баранці, що вночі світяться від фосфоруючого планктону. Справжня тобі вечірня сукня, прикрашена білими квітами, японський траур. Не видно ні зірочки, ні бодай шматочка чистого неба. Важкі чорні хмари сунуть низько-низько і давлять на мене. Тепер я розумію цей вираз. О 17 годині 12 листопада я нотую в щоденнику плавання. Дощ не вщухає, лє без кінця. Коли ж нарешті буде край цьому? Досить уже. Починаю сумніватися, чи не перебуваю я насправді ближче до берега, ніж про це свідчать мої обчислення. Птахів зустрічається дедалі більше. Інколи можна налічити в зграях аж десять штук. Моя книжка-довідник про птахів твердить, що коли їх понад шість, то земля знаходиться за сто-двісті миль. Я навіть і не підозрював тоді, що ледве відплив за якихось сто миль від островів зеленого мису. В ніч з 12 на 13 листопада до мене знову завітала акула. Принаймні, я думаю, що то була акула. Справді, звідки мені знати, акула це чи риба-меч? Щоразу, коли зажерлива розбійниця підпливає до мене в день, я спокійний. Нагороджую її традиційним ударом весла по носі, і вона тікає. Але вночі, боячись, що одна з цих диявольських потвор не пробила човна своїм мечем, я не наважуюсь протидіяти. Ціпеніючи від напруження, я намагаюся визначити, хто мій гість і чекаю, коли він попливе геть. Пропав мій нічний спокій. Частенько акули та інша морська гать розважаються, підштовхуючи човна, наче м'яч. А я не смію їм перешкодити. Тим часом злива не вщухає. Рятуючись від цього потопу, я напинаю над головою брезент, відразу ж починає збиратися вода. Незабаром їй вже стільки, що вона загрожує розірвати тент біля шнурків, якими він припасовується до човна. Доводиться час від часу виливати воду за борт. Небагато людей можуть зрозуміти. Як крається серце в потерпілого від корабельної аварії, коли він виливає за борта запаси прісної води? Тепер навіть без акули і риби-меч спати практично неможливо. Злива не припиняється ні на мить. Важко уявити, як вода вміє просочуватися крізь будь-яку, навіть найменшу шпарку. Потроху я починаю вірити в те що деякі речі просто сповнені ворожості до мене. Так, наприклад, коли я хочу визначити свої координати –